Gonen eta ongi etorri xiran. Ongietorri ez da, ez da, ez metal metal da, metalgarra xiran, Eta bakarren ere, bai, laro gaita beratzi puntu, ezazpean laro eta interneten bidez metalgarra Eta gainera, harkitu ez eh? bai, Facebooken, bai, Txorrotxoa, metalgarra xe bietuz, eta email bidez ba, metalgarra xe arroba, Eta gaur, bai, bai, ba, gaur nobedadea dugu. Aste honetan, bueno, jakin dugu, ba, urrein guastean e, krausk taldea elkaruzketatzen gaukera oh, ja. zango duguna. Konfirmatua dugu. Bai. Eta oso mahoak direla, suposatzen dugu. Gurekin elkaruzketa bai. bat egin ne duzeleko. <gurik> <gurik> Lehenko harre maniara esan dut, bai, jatoraz ziru ditela eta, bueno, konzertuan ere, ba. eta aine, oneko, es, bai. Eta ganean, mutrikutik ez hori behar diakon, eh? Bai, bai. Eta, bai, bai. Ba. Ipuzkoako beste puntatik. Hori da, ba, ez? Ba. Txalotze, estela, bat. txalotze bat. Txalotze bat. <gurik> txalo, txalo. Eta bueno, esan digutenez, ba, ekarriko dizkigute, ba disko pare bat e, zuzketatzeko. Beraz, bueno, astean zer joango gara, urrengo astean zer joango gara, jartzen ba, ba pixkat, e, espame egiten. Eta, eta bat, da, ikizu, ba, ba, entzun saioa hurrengo astean, eta, etan, ba, bueno, zosketa batengo da bukaeran, ba, ez dakit, supozatzen dut, ba, komentarioa, komentariagoak egiten dintu zuten hon artean, edo. Zeman pistak, ez zeman pista jendeari. Eztak, <risa> bueno, a ber, aldatu dezakegu, aldatu dezakegu, aldatu dezakegu, galdera bat jarri dezakegu, edo ikusiko dugu nola <risa> egiten dugun. Gu, iritzi ez harriko jende gara. <risa> ez dugu filtroi jarriko, ez da? <risa> Ez baina bono ikusikogu, baina zuek adiegon, hori ba, ba, zasketa egongo eong, <coughs> delako. Beraz, ba, badakizue urrengo astean diskoak doan eta metalarrazia elkarrezketa beste bat! Hori da, horri yeah! da. Eta uno, gaur, e, gaur e, saio normala, e, gaur pixkat menua e, irakurri mesetez. Bai, ba, bueno, gaur berriekin, berri, berri txar eta honeak badugu pixkat denetik berrietan, e, jarraitzeko ba, metal librea ekarriko diguzu. Hori da, aste bat. Dio, metal librea egiten. Eta gaur, fusioa egingo dugu erdiko tartean ere, egingo dugu erdi efemeride, erdi rokeroak. Hori da, piskazte, bueno, horri berido bat egin duzu, gaizkiru dituz, hait, horrelako ba, banastura egitea. Ma, arrazoiak in, dago egina Zergatik, ba, efemerideetako bat, zelako, ba, pertsona bat, rokeroetan junda egitekena, eta punto. Baina, baina, mm, zeu, hori... Hori, bueno, metalgarraziaren eh, asamblea dan eh, egin beharko dugu oh, rengoan, ez da? Oh, oh, oh. Agian, ba, ez dakit sorpresa txoren bat, <gül> agian, ez dakit botuak nik eramatuntut gurat mm. izan daiteke. Ze moción de censura bat agian egin dezaket eta. Ba, campa campaña engoi, campaña engozu <risa> deslegi deslegitimatzeko. Hori da, hori da, hori Plasma batetik hitza izango utz <risa> eta eta bueno <bona> ikusiko agian. <risa> Venezuelako gobernutik ze bait kobratu zuela seguru? <risa> ah, bai, baina agian ez dakit, eh? Nik me ez jaite dut baita mañana agian Metalgraciaren lehendakaletza agian utzi beharreko duzu. Bueno, bueno, bueno, Ikusiko dut, bueno, urrengo astean jaikingo. Ikusiko du, urrengo, urrengo metalgar metalgarasean asan bladan. Ikusiko du. E bai. Eta, bueno, hori dena, esan duguna. Txoin, txoin, nire tartea. Ah, bai. Ja, bai. kendu diazu zuzendaritza, ez daugat tartea. indik ez, baina ego dan, ego bar... nadi, ego nadi. Bai, bai, bai. bai. Zuzendera ez da, tartea kendu diazu. Ba, oso ondo. Bueno, eh, alfa, alfa, <risa> alfa, em, eh, arra naiznik. Ba, bai, bai. Kontuzibilitza. Bai. <risa> bueno, ba, gorko... E, Meta alternatiboa tartearekin nator Eta Argentina joan gara garrizera Azken aldean e, taldea Argentina askorekin nator Eta kasunetan Pork izeneko taldea izan Pork e, bai. Txerrilla Pork horroso, bai Eta, bueno, hori den, eta musika gehibe Metal garazian, itzegiten duzuena Brutal speaker jauna, eta kristalatzean Eta musikarekin naziko gara Berrien musikarekin San dugun bezala, e, bueno, gaur e, azte honetan jaso dugun ba, leen, be, berri txarra edo i, o, ba, da hion maidenek e, talaren Facebookaren bidez argitaratu duena e, ba, komunikatu baten bidez zein dute eta onakoa zioen e, Justu egu berriak baino lehen, Bruce Dickinson medikura joan zen, oiko bisita batera eta proba batean tumore txiki bat aurkitu zioten mingainaren atzekaldean Bruce e, zazpi azteko kimioterapia eta radioterapia tratamendua jasotzen egon da, atzo bertan amaitu zena. Tumorealen fazetan aurkitua izan den ez ba, reikuspenako oso pozitibak dira. Medikuak espere dute guztiz osatu da dila, maiatza alderako proba garbiak izateko ideia dutelarik. Horren ondoren bere forma berreskuratzeko hilabete batzuk beharko ditu. Eta beraz, ba, pasentzia, ulermena eta arrespetoa atezer familiarekiko eskatzen dizuegu e, Maiatzan dena nola joan den azaldu arte bruz dena ondoeramaten ari da, egorak kontutan hartuta, eta taldekid guztiak positiua gara bere osaketari begira. Eta komentatzen zuten, ba, onen ari da, ba, bueno, horainerrekuperazio e, lanetan egon bardela, eta espero da, ba, ba bueno, ba, ja, eguneko unean, ba, udarren bukaeran edo... Urtean, azken, iruilla ilabetean e, gutxi gara egonda egitekela. Uh -huh. Beraz, ba, bueno, u da honetan, ezakit kontzertuak planeatu horik bazituzten, baina, seguren nik ez dira emango. Horri da, Ez dira emango, baina, bueno, mendikan e, poz, pozik haude, Bruce Dickinson, Bruce hemen euskiraz, ba, zetarekin, ez? Bruce. Bruce Dickinson, jauna, ba, ba osatu delako, gutxi gara, bera? Bai. Espera, zago, ba, berriroz. No, hori da. Eta, eta, bueno, ba, kontzertuak ematen jarraituko dula, ez da? Bai. Bale, ba, jarraituko dugu, bere bueno, Euskal Herrian bere lekua egin nahi duen jaialdi brutal batekin Metal Estremoa maiteuten jarraitzaile batzuen ja, jaio zen Euskal Asault Euskal Herrian, ba, referentzia izan nahi duen e, jaialdia Eta torren martxaren amairu eta malauan ospatuko da, durangoko plateruen aretoan Ondorengo taldeak izango derelarik bertan e, Ostiralean, e, Suicidal Angels Benediction, Dr. Living dead, Aposento, Criminal Infest Balts of Misery Ben, ezan genuen taldea, duela gutxi Zain, Balts, Balts of Misery Euskal, noa, Euskal Metal Librea Hori egia da, bai. Bai, bai, bai. Aurrako izan zen, ez? Aurrako astean izan zen, ez? Bai, ez da kitze zen. Eta, bueno, laurumatera begira, God the Throne, Asfix, Dio Ascented, Abulst, Nashgul, eta A.D. Rass. Rass. Rallitameza, Rass. Rass. Eta, biegunetarako bonoa iruro gehi eurotan dago, eta egun bakarrerakoa gitama bostean. E, ba, hemen inguruan, donostiako minuto medio tabernan, edota internet bidez, plateruen asarrerak.eu e, webunean. Hori da. Eta maitzeko ba, berria izan beharko ez lukeen berri bat. Txun, txun, txun, txun. Bost urteren ondoren, Madrilen izango da berriz ere S.A., E, sociada alcólica marcharen mm -hmm. ama lawan jauregian izango da madrilera 5 urtez joan gabe egon ondoren gastiztarrek ikuskizun berezia gorde dute zordu garrantzi hau e, behar bezala ospatzeko pozgarria da ba, non, egora normalera voltatu voltatzaik beintsat ze onartezina da ez 21 garren mendean ba ikusteanola taldeak zentsuratatzen dituzten oraindik mm -hmm. ta batazera azken urteetan o, len e, bueno bo, ba e, Ba, jarrera politikoa zutena, ba, biskate Euskal bueno, e, Eregan mm, zerako jarrera politikoan, baina azken urteetan, bat ez ere, ba, jarrera sozialen aurrean, ba, ba, zentsura hori ere bai jasadatzen zuten, eta bentzat, ba, kostentugu ez, e, hasi eran, ba, bueno, e, terrorismoa zela ez, e, denetarako e, aitzakia ez da, gero ez, Ma, gero, ba, ba, bueno, eh, jendearen a, a, alde gitea, eh? ba, hori da. Ah, sí. Potereak eh, gaiz ikusten duena, ezta. Bai, bai, bai. Ta bueno, eba, berrio nago ospatzeko, esearen, bueno, temazo ta cobatekin utziko saituztegu. Hauso bat. bat desobedentzian eta paosu bat lehena metalgarrasian, nola lotu dut horretxak oh, oh, ikaragarria <laughs> eta bueno eh, jarretzen dugu, apirillaren amairuan, eh, galous Britannia renek eh, azken disko aurkestuko dute Desolation Sounds eh, onetatik ba, leather crown izeneko abestia partekatu dute interneten aurrera modura. eta disko aurrez eh, erreser batzen duten entzaku, ba deskargatzeko aukera emango dute, ba zingela E, gustatzen zaizuen alaez ez zera behakitzako orduzue, galusen Leder Crown. Estamos usted eh, lehen Lena, rica, rica da orpegian. Zenolako traia. Galos Britania Rex hartzen dutena eta hemendikan Juan Garra Metal librea Metal Librera. Eta honetan ekarri duan taldea, ba, buko taldea da. E, buko taldea, hitz ba, gutxitan, ba, heavy thrash, e, thrash core edotak grup sonioak batzen dituen proiektua dugu. 2000 eta bederatzigarren urtean sortzen den taldea, e, jebi, bide, haotxe eta gitarra nagusian, jatxo eta naum e, partaide e, lagunkidea zitu erlarik. E, Andikutsira, puto 7 batuko zen proiektura, eta denak batera lehen demoa aurkezten dute, tienbla izen pean, margarren urtean urte bat beran dugu. E, handik urte bat e, urte batera, ba, luz izaruko zen taldean puto 7en e, leku hartu zeeta Madrilgo Aroitoetan e, kontzertuak ematen hasten dira. Garai horretan ere e, operazioun bolos leieketan partzen dute patze parte hartzen dute. Eta bigarren postua lortzen dute ba, 2000 eta bi eh, jodo Gerdatzenur. Ja. Bereund berogeitamar taldeen artean ba, bigarrenak sortatzen dira, E, 2000 amabigarren urtean Teodio epea kaleratzen dute Taldearen initzetan arrakastan dira lortzen duena eta bueno, zale eta kritik aldetik ba, nahiko, nahiko bat, e, batera jartzen, jartzen dira eta ba, ba, al, alde honetan e, Urte horretan ere, ba, Paul eta Adri sarte, sartu ziren taldean e, eta bueno, ono, taldeari esaten dutenez, ba, ire berri bat eman zioten Eh, ta bueno, va ba, 2013an e, formazio klasikoaren azken partaidea, Naun Malegia, ba taldea uzten du Adrirekin batera eta taldea eh bide, e, bidegurutze batean sartzen da, ba ez dakiten, Norantzajo. Eta azkenan JB eta Pol, que ba, bueno, taldea bir sortzen dute, era baten da bestean. Eta eh bueno, e, sortze, sort, sortze prozesu horretatik, ba Melode Doñuetarantz gerturatzen dira. Soinu, e, soñu be soñu trance staki gravea quedó la graveagoak u se <laughs> adibide be cañamando <laughs> eta beraien ezetan ba bueno musika gogorragoa zuzenagoa eta sendoa golartzen dute giro honetan ba, Alex batzen da proiektura eta beranduego Gile eta Miguel legungo taldearen formazioa osatzen dutela E, JB da hotxetan, Alex gitarran, Gille gitarra ere bai, Miguel haotxan eta koruetan, eta pol baterie eta koruak egiten. Azta honetan, e, le, taldean lehen EPEA urkestu dute, elefantez zenpean eta bederatzi zabestiz osatuta dagoena disko honetan, e, jorratzen diren gaiak, ba, pertsonen arteko gatazkak eta hauen jatorria direla komentatzen dute. Soinuen aldetik, e, alde egiten dute, eta bueno, met beraiek metaleroak direla esaten dute. Orokorrean, ba bueno, ba. Kakatu taldea nonga da, ez dut uzan, ez? Eh, eso está aquí, está aquí tener más carnapozatu. Izemberesei, bueno, que he igual dator. Eh, Nicozote, bueno, España radioela, baina nesta kit nungoak, JB dakian estan daiteke, ba ez da kit Canariasra. Osoi estan Canariasra, daiteke. Bai, eta nahun eta izeno diren. Bai, beinen egia esan ez da ez dut ez dut begiratu, ez naiz gora tu beira Eh, es... bueno, eh discoa, taldearen discoa, kanpean sartzen ma naiz. Ba, pian aurkitu dezakezu. Du... Eh, tres cantos. Ori Madrida. Tres Madrid, cantos. Hiru, hiru, hiru kantu, hiru kantuetan. Taldearen discoa bookband.bank.comen eh, aurkitu dezakezu. Eh, doan jaitsi dezakezu eta bueno, ba, orokorrean eh bueno, a best, eh, disco trayeroa eh, ditu, bueno, sorpresatxoak, ba... Mm -hmm. bo... horre, nolabiteko, ba... humor ba, ezakik, comical relief ezaten dena pelikuletan, ez da? Nolabiteko, ba, humor... ...mozketa horiek, ez da? Adibidez, ba, azken abestian bukaeran, ba, bukatzen da, eta igual, hogitamar segunduko isilunea dago, eta derrepenten zuten da, e, e, ez du, diskoa bukatu dela. <risa> Jarri berriro, edo, kendu diskoa, baina nik, etxera joan nahi dut, ez da? Horrelako... <risa> Baina, bueno, ba, horoko horrean ez dago gaizki, eta ba, batez ere, ba, ba, bueno, nik uste doa niegonda eta libre izan da. Ba, ba ez dakita aukera bate mateko horre mm, ba, aitzakia duzutela. Eta hori lotuz, ez, eh, abestiaren izanaren. Eta hori lotuz eta eta librea delako, ba, bukoren librea bestia aukera dut nik uste duten zungarriena dela. Eta hor duzute beraz, bukoren libre! eta bestia hobu letra aldetikena bai biskat okay. ba, eh bueno, anonimusen hori ez eh anonimosen saldi hori ez joan e, lan Juan lan egitera egon guztitan eta gero kontsumitu eta izan zaitez eh bueno, e, irritarrona eta errepikatu nerekin ez eh librea naiz eta ba horretan esan bezala, e, ah, buko taldea hiru kantoetatik esan bezala, bukoband.bankan.com en e, deskaratu dezakezue, eta musikarekin jarraituko dugu, e, zer, zer, zer, e, zer, zer, zer, barra egiten duzu, zer, eh? zer? E? Zer, neretaz barra egiten duzu? Zure itzulpen zuzen oie, <laughs> e, eta, <laughs> mine egiten orte, bihotz bihotzean. Jarraituko dugu musikarekin Finlandiara egiten dugu, egan jarraian, ba, apokaliptikaren azkena ezagutzeko, Shadowmaker disko honetan e, Franky Pérez izango da, beslari finko bezala, Hau Finlandiarren lehen aldia izango da Abeslari ba, batekin disko oso agrabatzen dutela Argitze data ez dakigu orain Baina, bueno, produkzio Produkzio, ez dakigu ba, Produkzio lanak atzeratu direlako Beraiek espero baina iraun dutelako Momentuz, ba, besti hau ezautzen dugu coldblood cold Eta, bentsat, posorduzu, eh Apokaliptri garen <tusurra> stop over We can Stone cold sober No more dark clouds Over the horizon We killed it and cold blood Did it for so long tikaren cold blood e, harritu gaitu arritu gaitu eta pasako gara erdiko tartera bertan desan bezela ba eingo dugu hor cross bat ez e, cross bat da mere du nedeuskera egin eta nere itzulpen Suzannekin sartzen zara eta zu eske irlandara noa zismoak sartzen ditu no eske irlandara noa ni giteengut euskanglisia hemen ditut zera euskanglisia <laughs> <itzengut. laughs> hori da eta beno e, ba femerideekin hasteko Brave me Naiz eta ez den beres metala, eh, beti dago gauza bat edo beste hemen emean hau eta... <risa> Hombre, mitoa delako bai. txarrerako ere ustez? <risa> <risa> ba, <risa> eta bandiru... berak ziurrenik eh, zi etzen oso eroso sentituko... <risa> Segunen, eh, eh den... popikono bat bi, bilakatu da, <risa> da, berakindu... da joan, Bai, bai, bai. Eta, ja, bueno, gertatzen dira olako gauzak eta, kasuan eta, ma mila bederatzen da, iru eta sazpiko txailaren nogeian, egun batean, jaio zen, Aberdeen Washington... Bueno, Washington estatuan... Bai, Washington estatuan. Hori da. E, Kurt Cobain, nire baina gruntz taldeko, abeslarri eta gitarra jolea. E, Agien ezagutu dezakezute, ba, kurni Love monigote hori ez da. Ba. <laughs> la gutxi egontzean hemen berria ez, e, ba, egontzela bere kamise, bere e, bai, e, ba, buruaz beste inzueneko notarekin, nota kamisetak inzituztela eta gozaik. Bueno, e, Baipatu behar da, ezagatik da hornean ezaguna, eta alde honek, nolaz baita, musikaren esena ankazu ba, ara jarri zuen, lagara hori eta nebermain diskoak ba garaian pentsatzen zaizena zen alortu zuen Michael Jacksonen garaierrteko Dan Jerusalemaren gainetik jarri zen Bilbao zerrendan eta horrek suposatuzun no last bite ba roca veingot bain, ba poparen a, gainetik jarri zen. Bai. bai eta gainera bueno, e, dokumental eh documental patago sound serie izan Eta Sound City bertan, estudioan, grabatu zuten, uste duzela azkenetako ba, estudio analogikoa. Uh -huh. Eta be, beraz, ba, bueno, berriro mapan jarri zuten, ba, Sound City larogegarren amarkadan kristonako diskoak editatu zituen. Uh -huh. Eta, bueno, dokumental bat dago oso ikusgarriak. Gero erosizu ma... den, bai, bueno, estudioko mai hori, mai miragarriaz bezala jartzen dute. <laughs> Jarra hituko dugu. Ba, dena bezala. Musika honek ingo zen eta hori da, ez? <laughs> Baina, bueno. Ba, gertatzen eta aurrengoa efemeridea taldi berean barrokeroak tarte txo bat estarte ofizialki baino bai baingo dugu hor eh, tarte txo bat izan ere ba, atzoko bezalako egun batean 1980 eh, da otsailaren 19an hiltzen eh, londresen eh, inglaterran Ronald, Ronald Belford Scott zen no, nor da tipo hau ezan norekin Ronald Belford Scott McDonaldzen bon. fundatzailea da, agian? <laughs> Baliteke, Ronald McDonald izatea, baina ez. Hori eskotziarra izan. Bueno, eskotziarra dau ere. Bon eskot, bon eskot. Eh... Bon eskot mitikoa. Ah. Eh, bueno, ba, zergatik da zaguna. Zergatik da zaguna no. bon eskot. Ezi dizi taldearen abeslari edelako, ez iziren azieratik abeslari izan, bueno, ez, ez, ez zen izan lehen abeslaria. Lehen lehen ez, baina, bueno, pixkate... Garabatu zuna eta, bueno, taldea behin benja ezarra. Taldea azagola. gorak egin zuen, eta taldea ba, ba, momentuko rok talde tako beren, o rok taldeo beren tariko abila katu zen, mm. ba, zen abeslaria. Hori da. E, bueno, hori, ba, esan da ez, laitamala hau tiktik, lauro geira izan zen e, garai hori Zei urte bakar gana? <risa> Sei urte bạcargan. Bai. Sei urtekin mito batu hilekatzen za. Bai, bai. Bueno, aurreko rockeros ze izan zen, zenbaturta izan ziren. Bai, eta da. are gutxiago. Bai, bai, bai. bai eta bueno, e, ba tipo hau e, urte hoietan, ba balio izan dio, eh ez, fam, e, famaren baret horretan egoteko Eta, bueno, ba, zerrenda batzuen arabera, ba, ez, abeslari, rokaren abeslari obereinen artean egoteko. Bai, oso hauts... Hori, hori merezia izan daitek ez. Bai. Oso hauts berezia e, zuen. Oso... Ta batez ere, ba, estil hori ez. E, e, Piskat, inauratu zuen. Gaur egun, ba, gehiagotan ikusi daitekena, batez ere, deitzen, e, rock australiar doi horretan deitzen diotena ez. Nola beitekon, ba, melodikoa bainan... E, Eh, ez aki non esan ez haotxautxia eh, edo nastura hori ez vai, vai, vai. eta bai, bueno, komentatzen jarretu bueno, eta nik puntualizatuko dute zesatuen ah, zuna ba, bueno, e, bere bizitzari dago kionez ba, esamezela eskozian kirremur jai e, zeneko erritxoan jaio zen, e, mila beratzen da berrogeita seian Eta, bueno, ba, familia asko, gai, berroita margaran, amarkada horretan gertatu zen e, ba, britainian handiko familia askoekin askot familiak ere, ba, australiara emigratu zuen mm -hmm. Mila berrotzen da berroita amabian Eta, bueno, e, asieran, ba, Melburneko kanpokaldean bizi izan ziren Eta, gero, ba, frimantel izaneko irira ziren Eta bertan, ba, entzuten dugu gaita jotzen ikasi zuen, e, baita eta tamborra ere dan jo zuen eta... Bueno, han, bitxia da, e, gaitea kasi zuen, Coastal Scottish Pipe ban, oza, <risa> hango <el> karte batean. <risa> e, eta, bueno, txikitatik, ba, bueno, be... Eze, ACDC-ko kide bezala, ba, bere, izahera berezia ipatzen mazen, ba txikitatik hori e, bai, nabaritu zen. Ja e, ba... tx, txikitatik, e, alkohol amorratua zen, droga zale amorratu ere, bai. Eta, bueno, hari e, gaztetatik, e, ba, segurtasunakin, autoritateakin arazoak izan zitu, nama e, no, usturtekin eskolatik ja. botazuten... E, Hai, hai Gartzelan, ero, aipanatzen dut. Fremante derriko, ba, bai. Ba. E, bueno, gaztentzako edo beto, instituzio batean egon zen. E, a, eta, bueno, gero armadan sartu zen, baina bere ala ba, <risa> eh, ikus ez duten, ba, ba, beretokien ez dutela jarriko, ba, ez da? Sozialki ezela bueno, egokitzen. Eta, bueno, eh, handi gutxira ba, bere lehen eh, taldea sortu zuen, despektor zizenekoa. E, bateria ezera hasieran esan dugu danborra jotzen ikasi ikasizula mm. hasieran bateria gero ba otxetan ere itenzitun gauza batzuk eta berat dago de oh, valentainz taldea sortzen du ere bai abezlario ezela bai hori da eta bueno ba timonek e, gauza honengatik gatik ez dakit baina gauza txarren gatik, edo ilegalen gatik ba rekor asko ditu eta kasunetan barra, e, australiako rock panoramako lehen E, musikari atxilotua izan zen, ba, pose, mario, Marihuana izateagatik eto, aurkitu sido telako. Eh, bueno, eh gertar eta gero ba Adelaidara jungo da eta bertan Fraternity izeneko taldea sortuko du. Eh, bueno, bil LP sartzen dituzte, ezin dira mugitzen dira eta Europa'n bi Europa bira iten dute 71garren urtean. Hmm eta bi urte berandoago, ba justo pentsa, eh, 71an junt i... ziren eta 73an bueltatu zirenean Ingalaterratik, o sea, bi urtean mantzitusten hortekan, ba banandu ziren. <risa> eh, gero badaude tipoaren inguruko bi <risa> bi oso ona, o dutela ze ze pertsonaia zen. E, Horritako bat da, behin ba, hoteleko kumunean aurkitu zutela lurrean botata, ze, e, ba, akizu, e, afeitatzeko lozio hori edan zuen pentsatzen alkola zela. Eta horre, ba, ba, botata zen, eta bestea oso hona da, gainera, ba gaita entzuten dugun gaitarekin, e, izan ere, ba... E, azezera batuta handik utxira ba, kontzertu batean e, polizia sartu zen ba, berandu zelako eta ba, soñu gehiagi eiten ari zirelako eta ezitzaion beste azala bat okurritu gure bon eskoteri baizik eta igozen fan baten e, zala baten sorbaldetan, sorbaldetan eta asizen e, gaita jotzen eta jenderan imatzen e, <laughs> polizia kanpora ateratzen Bon eskot, bai, e, genin fi, geni figura esaten demezela. E, komentatzen zuten, orain dela gutxi, e, bueno, e, Facebooken daka da talde bat, Euskal Metalheads hor e, e, bate ejarri zuen, sarrea bat. Eta komentatzen zuten, ba, bon, eskot, de, bon eskotek e, drogekin eta eta ekin zuen e, zaletasun hori, ez da? Zona baina. Arazak, bere lagunek eta batez ere, bere neskalagun hori batek esaten zuen arabera. E, ikusten zenuenean, ba, eta drogetan, ba, alde batetik ematen dizuen preska impresioa, jo, ba, nola ser bere burua suintzitzeko ze ze kapasitateak duen tipoinek. Baien bera, beraiek esaten zuten, hau egingo ez balu, bon eskote zen, bon eskote izango. Eh, ez zuen abestu, eh, abestuko ba, berak abesten zuen modura. Moduan eta eta, eta zuen ba, ba, eh, genialitate hori, hori, hori. Eta jarraitzaiak horren beste areakarri eta modorretan. Hori da. Komentatzen zuen, kristonaten ba, zula, ba, eh, ACZ-ko garaian eh, ba, askotan agertzen zela ba, eh, bai drogaturik edo bai edanda konzertuak okay. egitera. Uh -huh. Eta bueno, piskatu hori zen zen bere, bere galera ez da ere, bai, bere bai. Bai, bai, bere genio hori, txarrerako eta onerako, <hazitzen> e, ikaragarria dira bideoiek, en, eta, ba, bideo eiek gonaiz behiratzen eta bode bideo desiente, e, zuzenekoak. <hazitzen> mira behatzen da hirroi tamase, hirroi ari garen along long way to the top bezelakoak eta, bueno, azteko az anguziak da, eski berrogei urte darama, da eta bai, berdin berdin, ana, berdin mugitzen, osean bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. zezu pasada, osean, daik karagarri eta bai. bera eta bonezkot izan ziren, ni uste dut talde hori, ez nolaz baitz sortu zuzena bueno, talde e... dena a ber, pero... nik uste dut bonezkot karisma gehien eman ziola e taldea beti danik manejatu duten ba manejatu dutenak eh, bai, Angus Jang jan, jan, eta Markus Markus da ez usteko no bueno, bai, bai. izan dira eta bestaria biskat izan da baina Angus ere zen oso karismatik orden bi hoiek ziren pixkat, bai, karismaldetik e, taldeari eman ziotena nik izaera Nikuste dut bai. nere ustetan nikuste dut Azze, mediatikoki beretokia nuntzezuna, bon ba, eskote ba, bon ba, ba, uh -huh, inzatzen zela, eta bon eskote nostean... Eta, pixkat ba, ba, beretokia hartu zuela, ba, ba, ez dakit, ez, esango gugu gaizki, baina esango gugu maskota e, angus jarnak hartuzula, zuela pixkat beretokia ikono modura. Eta, eta, bueno, e, bon eskorten azkeneko gauzen artean, izan ba, zen, ba, ba, e, bere aldak, berentzako aldak eta beste abeslari bat, e, bera egongo ez balitz, beste abeslari bat aurkitzea. Eta, bueno, e, Brian Johnson e, a, gaur egungo abeslari, eta orain dela, ba, esakitu, gehi eta mar berrogei urtez abeslari izan dena, ba, e, kontzertu ikusi zuen eta esan zion taldekidei ez, e, nik ez banago, Artu ezazue tipo hau, oso hona delako, eta nire bueno, ustez, e, bueno, bon, eskote, bon eskot baino, hau txokerragoa zuen, baina oso antzekoa, eta egia da, bueno, ebera segurenik ez dela indro gazalea, eta hmm. bizkate, ba, taldeari egon gortasun bateman eman ziola. Uh -huh. Baina, bai, hor dugu, eh, Bon Scott, eh, genio figura esan, esan dugun bezala, hasieran, eran, eh, mito bat, nik uste bai, bae, bae. onerako edo txarrako, baina, mito bat, brokaren historian. Bae. Eta, bueno, entzungo dugu, ez, eh, pitskat. Eh, gutxi, pitskat bai, entzungo dugu, A Long Way to the Top. Agur modura, agur, Bon Agur, Bon Scott. ora Larres Gabeltza beraz eskatuko dizut aurrera jarraitzea saioarekin. Beste egun batan aginen eink dezakeu saio berezi bat, Bono Scottiburuz. Horria. Eta bueno, jarraituko dugu Riot of Violence Catalonia Rac bideo bat, eh ezagutarra zitute YouTubeen bidez, Sabestia Grace of the e, Grace of All Dead e, izena du, Eta talderren bigarren diskon norkitu dezakegu ba, ba, bera. Eh, Berria ez da diskoa, eh, baina, bueno, eh, men taldea jarriz dugunez, bapiskat taldea zautzeko, nik uste dut kaukera ona dela, beraz, zordu zute, Riot of Violence, Grave of for Dead. Hori bai, bai, da. Zela gaur, bai, so bai. gaur gogorra, gaur eh, san zuri, abisatu dut. Zalei, ez? baina bueno, no. <laughs> pa bada kezu está Nico Sogorra, eta horrelako musika música jartzen. Horita, hori da. Ba bueno, ez. Ez gara shoba joengorain, eh, jarraian metal alternativa Metal alternatiboa Metal alternatiboa Metal garraxia Metal guztia antxeta irratian Bueno, ba, meta alternatiboat artea, xamezela, saietuken xa espixia eta azkar juten, ze demora aurrean gainean botatzen egin eta beraz, ba, gaurko taldearekin jungoara, azkar batean, berriz ere argentina, joango naiz, pork taldea orkesteko kasunetan, taldea zar eta gaston bikiek sortu zuten argentinara merilan e, iritik, ba, estatua argentinara argentina da gaston. Gaston, bai, baina zar? <laughs> zar. Bai, zeta, osea, zeta, a, erre. Jue. Ez dakit duen ditu da torren hori, eta, bueno, esan bezala bat, e, gazte hauek estatu batu eta dik voltatu zirenean, ba, bertako, balen aipatu, duen, laurogeita margaren amarka dako, ba, eta metalaren giror horiek ba, influenziatuak voltatu ziren, eta gaineak ba, ingelesesko abestiak komposatzea erakizuten momentu horretan, E, pork sortu zenean, ba, bi proiektu batu ziren horaz bait, ba, bakoitza talde batean zegoen, e, zar e, blaster jebi alternatiba egiten zun taldean zebilen, Nino eta Davidekin batera, lena gitarran eta biharren abaxuan, eta estetik gaston, e, trash e, talde batean zegoen, Paulo bateria jolararekin eta guzti hauek elkartu ziren, eta mila dertzen da loetan sortziko iraian, ba, eskainizuten lehen zuzenekoat, por que vecela. E, 2005 eta 2005ean eh bueno, urte horien artean hiru epe kaleratuz zituzten eta basi ziren pixka mugitzen eta izen bat egiten e, Buenos Aireseko ba, underground scena horretan. 2006ean ba, Fear Factory taldearen telonero izan ziren eta bertan ba berri on bat izan zuten edo zorte izan zuten, ze Alejandro Taranto produtorea. Be ba, ezagutu zuten eta berhala taldearekin interesatu zen eta bere eskutik ba 2007an azkenik lortu zuten lehen estudioko lana kaleratzea. Joer. Oh, eh, Berandu, ez da? Bien, bai, urte. Bai, urte de, bai, bai, bai, urte asko pasan ondoren, multiple choice izeneko lana, Universal Music Groupek ekoitzia eta horri esker, ba Kira Singleak edapen handia izan zuen MTV eta Max Music kateetan. Hurt horretan bertan ba, Pepsi Music jaialdian parte hartu zuten, besteak beste 9 inch, 9 inch nails talderekin batera. 2009an e, urrengo e, lanean e, The Pork Music Experiment lanarekin hasi ziren. Oraingoan ba Abeslariak Chartorelik ekoitzizuen eta Pablo Torres bateria jolearen estudioan grabatu zuten. Hala e, ere ba zuten bat akazo disketxearekin sinatzea eta azkenik ba e, 2000 marrean argia ikusi zuen, e, estudioko lan honek, bigarren estudioko lan honek, Harrera ona izan zuen, eta bueno, e, urte horretan bertan berriz ere Pepsi Music jaialdean e, izan ziren, e, 2000 maikan emango zen, e, balenengo aldaketa Pablo Torres bateriak talde utzi eta berelekoa Max Mateok beteko zuen, Youtubeen ezaguna zena jartzen zituen bideoengatik e, gatik e, bateria hotzen, 2000 marrean, aterako ziren, e, Paraguaiko jaialdi alternatibora, E, berriz ere Firer Factory ekin izango zirenan eta Paraguain zaudela ba, lehen e, bueno, urrengo lan, lanaren e, aurrerapen penbat e, azaldu zuten Friends don't send their friends to rehab e, baina benetako sorpresa izan zen e, urtea maieran aurkeztu zutenan La muerte del ángela bestia E Ustaz taldeak abestien eh, tituluak. Tituluak. <laughs> <laughs> bai. Eh, abesti hau taldeak gaspelaniez grabatutako lehena izan zen. E, gero ba nazuna nueva gente hirugarren diskoa e, 2013an argitaratu zuten taldeak Autoekoitzia, berriz ere Sartoreliren eskutik. Taldaren lanik gordin eta ilunena da, baina aldi berean zut gehiago, baina entzuten ari garen abesti honetan, El Mundo Derrumbandoze, ba, nabaritzen dira tango doinuak sartu zituzten, ba bat ez dakit ikutu berezi hori e, emateko, eta gainera, kasuanetan, ba, diskoak e, izen e, gaztela niaz du, ba, abesti bat ezik, aipatu dugun Friends Donutsen, The Friends Tour Hub, Beste guztiak gaztelan ez dira, beraz taldeak rentzak aldaketa izan zen, mm hori -hmm. hordur arte ingeles ez egiten bat zituzten abestiak. Iaz, eh, enmango zen eh, azken taldeki aldaketa berriz ere baterian, Maxek talde hau eta berelekoa Txaki Santanak beteko zuen. Txaki. Eta berez, taldea onela galditzen da, Sartorelia hau txetan, Gaston Barrabia eta Nino Kondea e gitarretan, David Ortiz Basuan eta Txaki Santana baterian. Ebi milla 14 taldearen 15 urteko espatzeko naziona nova jente izeneko DVDak alaratzen dute. Taldearen azken laneko abesti bat entzungo dugu azkenik, bat, taldea azagutzeko naiko gordina eta gaineroa eta tematika bitxikoa gainera. Ze historiako zenbait gertaera zalantzan jartzen ditu. Hmm. Ta ordugu beraz, Pork Argentinarren Hitler murion Argentina. PORK Hitler murió en, en Argentina Bai, bai Behatza eh, eh. jagan sartzen ez <laughs> Ba, bai Honekin one, izango dugu agur Ez ja, buah Amaia, amaia den gaude, bai orida. Eta, bueno, dizkizuegu e, izkizuegu ba, kontaktatzeko modu ezberdinak e, metalgarxia.wordpress.com e, blogean saio guztia dituzue Igo Feistu... bardira, horrein bueno, Ia guztiak, pa, in, ia, guztiak. <laughs> ia guztiak, azken biak igo gaur lasai facebook.com/metalgarrasian ba bertan ere gause ezberdinen jarriko ditugu. Eh, txorrotxoan ba Bildua Metalgarrasian ere ba kontaktatzeko modu baduzu eta nola ez ba emailbidez metalgarrasiabilduaje@gmail.com. Eh, azkar batean gogoratuko ditugu ba, agurrak, kasu honetan. Ez dugoo <laughs> e, <laughs> ez dugoo Twitterrean aipatzeko, baina, baina? Metalgarrasian Facebookean bai. Oi. Oh, oh! Txegite berri bat izan genuen aurreko igandean. David Oi. Burlitzer, hau da, eh, euskal talde batekoa, nola da? Eh, gabezia edo nola, nola dira dirauek? Gabezia. Gabezia. Zendu diteke? Segundu bat, eh? Bai, gabezia. Gabezia taldeko abesela. Txalo, txalo! Bai, bai, bai. Hemendik agurrak davideri beraz. Hori, eta, bueno, jarri dut, e, ustut gaur iritsi dela, ba, ba bueno, e, datorren hilabete tan konzertuak egon gudienak, MPR Charlie-en eskutikan. Uh -huh. Beraz ez dakite horren gertu da onk kontzerturen konzertur, bat. No jarri duzu. Ah, e... Txen, bai, badago menn. Darko dren orkezpen na... momentu zez. Bueno, egongo ba, dira, urrengo hilabetetan. batez ere batunkaretoan nahiko nahiko mugimendu handi egongo da. Uh -huh. Eta, bueno, hau komentatuta eta gurrak esan da. Gogoratu berriz dere urrengo aztean, esan Asiaren esan dugun bezala... Krausken elkarrizketa izango dugula, mutrik gutik beraz, oh, yeah. oso tipo mahoak izan behar dira. <laughs> eta, eta, bueno, e, diskoak ekarriko dituztera zuzketatzeko, orain dikanezak igun nola oh, yeah. zuzketatuko dugun, baina, bueno, egonadi nadi. Mm -hmm. Bastean zehar, ba, jarriko ditugulako gauzak, perriak oh, yeah. eta hori. Oh, yeah. Eta bueno, tsaioa ba, gurtzeko, ez bat duzu ezer gehi horik, esateko yes, ezer gehi horik. Yes, ba bueno, e, Inflames eta The Haunted e, taldetako partaideak, e, eta partaide hoi batzuk The Resistance proiektua sortu zuten, eta hurrenko astean estreniatuko dute taldearen azken mini albuma. Bertatik bi abesti partekatu dituzte interneten, bat aurreko epekoa zena, eta bestea berria, hemen duzu abesti berria, hau da, The Resistanceen dead abestia. Eta gukonekin agurtzen dugu urrengo osai urarte. Agur. arte. dana hi. Agur Agur dana hi. <muchos>